Timoteyə birinci ci məktub 5-ci fəsil Ağsaqqalla sərt danışma. Ona ata kimi, cavanlara isə qardaş kimi, ağ birçəklərə ana kimi, gənc qadınlara tamamiylə saf ürəklə bir bacı kimi nəsihət ver. Həqiqi dul qadınlara hörmət elə. Lakin əgər bir dul qadının uşaqları ya da nəvələri varsa, bunlar əvvəlcə öz ailələrinə yardım eləyərək, möminliyi, yaşlı ailə üzvlərinə də haqqını verməyi öyrənsinlər. Çünki bu, Allahı razı salır. Həqiqi dul qalıb kimsəsiz qadın öz ümidini Allaha bağlamışdır. Gecə gündüz ona yalvarmağa və dua etməyə davam edir. Keflə yaşayan dul qadınsa, Yaşadığı halda ölüdür. Nöqsansız olmaları üçün bu əmirləri tapışır. Öz yaxınlarının, xüsusən ailə üzvlərinin qayğısına qalmayan insan, imanı inkar etmiş və imansızdan betərdir. Qoy, bir dul qadının adı dullar siyasına bu şərtlə yazılsın. Ən azı 60 yaşına çatmış, ərinə sadiq olmuş etdiyi yaxşı işlərlə tanınmış olsun. Məsələn, uşaqlar böyütmüş, qonaqpərvərlik göstərmiş, müqəddəslərin ayaqlarını yumaqla xidmət etmiş, əziyyət çəkənlərə yardım etmiş, hər cür xeyirli işlə məşğul bir şəxs olmalıdır. 60 yaşa çatmamış dul qadınları isə siyahıya yazma. Çünki cismani istəhləri məsihə bağlılıqlarına qalib gələn kimi ərək etmək istəyərlər. Beləcə, verdikləri ilk sözdən çıxdıqları üçün mühakimiya məruz qalırlar. Eyni zamanda, evdən evə gəzərək təmbəlliyyə öyrənərlər. Yalnız təmbəllik deyil, lazım olmayan sözlər danışaraq qeybət edərlər. Başqalarının işlərinə burunlarını soxarlar. Beləliklə, yaşa dolmamış dul qadınların ərək etməsini, uşaq dolmasını, evni idarə etməsini, düşmənə heç bir böhtan atmaq fürsətini verməməsini istəyirəm. Artıq bəziləri azıb şeytanın ardınca getmişdir. İmanlı bir qadının dul qadın yaxınları varsa, qoy onlara yardım etsin. İmanlılar cəmiyyəti belə yükün altına girməsin ki, həqiqi dul qadınlara yardım edə bilsin. Cəmiyyəti yaxşı idarə edən axsaqqallar, xüsusən vəz və təlim işində zəhmət çəkənlər, maddi və mənəvi cəhətdən təmin olunmağa layiq görülsün. Çünki müqəddəs yazıda belə deyilir, xırman çəkən öküzün ağzını bağlama və işçi öz haqqına layiqdir. İki, yaxud üç şahid olmadıqda, bir ağsaqqala qarşı olan ittihama əhəmiyyət vermə. Günah işlədən ağsaqqalları Hamının qarşısında məzəmmət et ki, digərləri də günah işlətməkdən qorxusun. Allahın, Məsih İsa'nın və seçilmiş mələhlərin önündə sənin nöhtənə qoyuram ki, ayrı seçkilik salmadan, tərəfgeçlik etmədən bu təlimatlara riayət edəsən. Heç kimin üzərinə tələsərək əl qoyma, başqalarının günahlarına şərik olma, özünü paç saxla. Yalnız su içməkdən vazgeç. Mədənə və tez-tez baş verən xəstəliklərinə görə bir az şarab da iç. Bəzi insanların günahları məhkəməyə düşəndən əvvəl də bəllidir. Digərlərininkisi isə sonradan ortaya çıxır. Beləcə yaxşı işlər də qabaqcadan bəllidir. Bəlli olmayanlarda gizli qala bilməyəcək.